अरमान الرحیم باب النفقه علی العیال باب دغهانده نفقی په بال بچبانی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې چت دې والل مولو لَهُ د لهغور ریکو و پپلار د بچ ریزک د دیځناناو دخوراک او کااک وکېهن نه جاید د دو د, دِ, دِ, دَ شریت مطابق وقاله تعله فرملي د الله لیون ف قزو ساعت د دپاره چېول ګوي خاون دماندار دا من ساعتي د خپل مالدارنا ومنواغڅوک کو د رالی هریزقوه چې تنکړ شوي د پاغ ر ځک فَلْيُنْفِقْنُوا لَقْوِيَغَ مِمَّا دَعْسَنَ آتَاهُ اللَّهُ چِيَ اللَّهَ تَكَمْ وَسْأَوْ تَاقَتْ وَرْكَلِهِ لَا اُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا فَتَكْلِفْكِنَا چَيَ اللَّهِ وَنَفْسِ اللَّهُ مَا آتَا آتَاهَا وقال تعالى وما أنفقتم من شيء نؤجيزه لكم يسد شوينة دالاد حکم مطابق په بال بچو پردوخ پلو فا هو يخلفون والله بديع وذو بدل در کوي پدي دنیا کې درکې قبر خیرت کې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت نے فرمائی <coughs> و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لي دینار دی دی يودي دی نار دن فقطه في سبيل الله او تاول غول ذل لالار کی او یودینار دین دي فقطو فی رقبتن ودل غول ذ غلام فزادو لکی ودینار تصدق به او یودینار دتا دي خیرات کو فدیعلا مشکینن پیو غریب ودینار ان فقطو الا اهلک او یو د دی تاولا گولو پخف البال بچ و دی تولو کیلوی اجر دی کم دے وی اعظو مها اجرن و دی تولو کیلوی اجر والا غد انفقته علا اهلک چیتا لگول دی پخف البال بچ دالا دا لارکی دی دا غلام زادولو کی مسکن بان خیرات پولو کی دې ټولونه لوی اجر چبال بال نه لګي دا غي دا حاجت او ضرورت مطابق رواههم مسلمون دوره ټولونه اول فزان او بچو خرج کول دا لازم دي اپکد دی شامل دیر دې دی. لو بیا پزان او خپلوانو د انفقه کوي زکات دین ورکي خپلو مسلمانانو دیم لګي وا نبی عبد الله ويقالو ابو عبد الرحمن صوابي صوابان ابن بجوددا مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غلام در رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فرمایوے رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی نی اب اف افضل دینار غرف دینار کی یلفق الرجل چ سڑے و دینار دی نو دینار دی یونفقو شلغوی الا عیاله په بال بچ ودینار نو ودینار دی یونفقو ولا دابتھی شلغوی خپل سور لئی فی سبیل الله ذللا لارکی ودینار نو ودینار دی یونفقو شلغوی الا اصحاب پرمرګورو في سبيل الله ل رواه مسلم وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها قالت بی بی فرمائی قلت معوذ یا رسول الله اذا الله رسولا هل اجرن اايا مال فارجر شتا في بني ابي سلمہ فبارد بچو دا بی سلمہ کی داد دی بچو دا ابو سلام رضی الله تعالی عنہنا او دا غد وفات نفس د اید الله د حبیب سره دینی کا کړه وا ان ان فقالهم دا چیز خرچ کوم په دی نو په خرچو کولو کی په معل ساجرشت کنا ولستو بتارکهم ها کزا وا ها کزا نیم ز پری خودن کی د لرداس او داسی خیو گفت رفتا انما هم بنیادا خوزما بچینی دارتی خوی نپری دمجیدی روٹای پسیو قواب خواگرری فقالت اللہ <سؤال> حبیب فرمائلنا ماولکی اجرمان فقت علیهم تالر اجر داغسد چتی لگوی پدوی تالر باللہ دادی اجر در کئی او ایدا سلور بچیو عمر زینب و درہ او در محمد سلور بچیو خپلو بچو بانی چلگی نو پدیم الله عجرور کئی او دام پټولو کی اولوی خیرات دیں وان سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه في وویل حث ويل باوغد حديث کي الذي قدمناه چلوان دغه مون ذکر کړل د پاول د کتاب کې په باب د نیت کې په باب د نیت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له دوی ته فرمایلی وَإِنَّكَ بِشَكَتِ جِلَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَنْ هَرْجِس خَرْچَنَ کې خرچا تَب تغيبَ وَجْهَ اللّٰهِ چي لټوي پدي کې رضا د اللّٰه وَجْهَ د اللّٰه اللّٰهُ اجْرَتَ بِهَا مګر تَلَبَ اجْرَ دَرْكُولِ شِپَدِي اتمات جلو فی فی امراتک تردی هغه چې تی ګرځوي په خلی د خپلې بیبي کې تنوده غی ل خلق کی دي متفقن علیہ په یو ریوا د مسلم شریف کې دا سیم راغلی حتا ا حتلک ماتا تردی چې غنړی تجعلها في في امراتك چاغه د خو بيبي فقلا کي ور کي وا نبي مسعود البدري رضي الله عنه و النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا ان فقر رجل كل شي خرج كيو سري على اهلي فبال بچ نفقطن خرچا يغتشبها او دي سواب نیت نيت کوي فاهی لہو صدقۃ ندعو بدل خیرات کشمیر کی کیلئے کی متفقنا نہیں وان عبد اللہ ابن امر ابن العاص رضی اللہ عنہما قال فرمائے په رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کفا بالمرء اس من کافری او شدیده پارادا ګنا ایو دوی یمای یقود دا چې هغونه زا یا کی دا غچا چې دا غې د روزې دې زمواروې ی خپل اخپل اخریس کیو د خزه غم نکای <سؤال>: بچو غم نه کوي غ در په درکل بړاګان واللیلی دي د غوی غم نه کوي د چا په لاسو کې چې الله د چا روز لي کلی وي ری کوورکولولو خوله خوته پاغې کې زایقول کوول کې نو داګونه درته ډیره ده د یو بنی یاددم دګونهګارېدو د پارهده کافی ده. جه دې چا حقوق کې واجب وي او دې اغزا کی او غفلت کوي پدې کې بال بچم دې نو کرم دې تر دې ګور بازی زناور دې هغه مالک غیا میا بور کوي او الله ورته دې او ذریه ګرځولې نو دی دې ځایه کینە او دازي مواري چې دا ده خو بشيري يا د خو يره يوازې مسافر او خادم دي او دا غره وټه دي چا پلاسو کې دا نو دې دي وخت په وخت غل رسې شي چې ځای نكې كنيدا یو دا یو گوناه تا وانبي هرره تر دي الله انه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله حبی فرمائے امام یوم النشت اور رز یوسم الخلعباد فی چه سبا کبھی بندگان پذی کی لا ملکان انزلان مگر یو دو ملائک را خزی کی دبرا نا فیکول احدھما یوی اللهم اعتی اللهم یا اللہ اعتی ورکم منفقا مال لگون کی تا خلفن و یقول الاخر وبالملك وی اللهم اتی ممسکان تلفن یا الله ور کی جس تالار میں بندئی اغت ور کی تلفن داما لہنا کو تفا کی لگور لگون کو ت ملائک دعا گانے کیو چین لگے اغت خیری کی او دی وجی سراغ مال تباہ برباد شی وان هو دغه صحابه نن روایت ته چې نبی صلی الله علیه و علی وسلم فرمایلی <تصف> <تصف> <الید> علی الولیا لاس پور تنه چې ورکول کای خیرن غرر من الید السفلا د لاس لان دیننه چې هغه وخت کای وبدا بمن تعود او شو رو کا په هغه جا چې غستا يا و خیر او د کې غه په خیرهتون کې معکانه منظهر غن چې دمالداره نه تا ورم کو خت مالدار مالداره موجې محتاج مختاج کېږ نه ومن استافف چا چې د سوال ندانان بچکو یفه الله نو الله سوال نه بچ ک و استغې یغ الله. او بی چې تلب کانون لعب بی پروائی بس بس کنیلی پس کنیلی بس کنیلی پس کنیلی وصل خیر